Підвела голову, очманіла Європа, заніміла в подаві і враз зарготала, розчаровано, глузливо, втішно. Підігнулося одне коліно, друге, вклякнув Хмельницький, не дійшовши до краю свого шляху. В цю мить глухий зойк вирвався з Семенського ряду та не почув його, Богдан Зіновій не побачив потемнілого обличчя лицаря, який з таким здахопленням колись зорив на козацького гетьмана. Сеферга зі монотонним голосом зачитував переможеним ханські кондиції слова гупали молотом по голові Хмельницького і розліталась вона вдрузки від принизливої ласки хана. Сорок тисяч Реєстру, а всі інші козаки хай повернуться до своїх панів. Київське, Брацлавське і Чернігівське воєводство Хмельницькому король хай заплатить 200 тисяч злотих готівкою, а надалі щорічно по 90 тисяч. Торги, базар за 200 тисяч злотих Україну. Як дешево! Скільки він заправив би за голову гетьмана? З цієї пори між королем Речі Посполитої Яном Казиміром та його спадкоємцями з одного боку і великим ханом Криму та його спадкоємцями з другого утверджується вічна дружба. Ім'я підданого не було названо. Пішли ляхи на три шляхи, А козаки на чотири, Щоб їм коні припочили, А татари на все поле. Чим платитимеш Хмельницький За татарську допомогу? волхами чи ляхами, Чи своїми ж козаками? То вже незлагодженим маршом Повертали кермчаки чорним шляхом на Умань. Згоріли Межибош і Ямполь, і Заслав. Наскакували ординці на хутори і села. Сивіла гетьманська голова від усвідомлення неймовірної зради. Билися у вуха страшні слова невольницької пісні. І в отчайдушному гніві стискала рука булаву. Ось підведе її, і ринуть козаки на орду. І знову вгамував себе Богдан Зиновій. Несила в цю мить брати меча в руки, та сила буде. Буде ще свято, і очиститься от скверне стоптана земля, і промчаться коні вільним степом від Орелі до Бугу, від Дону до стрипи. Гнали ординці Ясир з України, а до Дніпра, і далі на північ до Москви скакали гетьманські гінці, минаючи чорний шлях. Ідуть хлопці гукаючи, а дівчата співаючи, а молодії молодиці старого гетьмана проклинаючи. Бодай того Хмельницького та перва куля не минула. Чого так порожньо в душі Селіма? Чом не пахнуть більше степи хлібом, А малиною трави? І не гомонять ліси тужливими мелодіями, А в серці блякнуть образи двох мужів, Яких рівно любив іслам і хмеля. Слалася з чорного шляху курява, Збита ногами ясирних, на пшенишні потлочча, на зрасовані трави, і ти по ньому не а не переможцям. Мовчки дивилася Україна на свою ганьбу, чорночуби козаки, супроводжували сестер і братів у татарський край. Ні, не моя це земля, не моя, німо кричав Селім серед рудого степу. Розділ двадцятий. «Нас тут триста, як скло, товариство лягло» – Тарас Шевченко. Каземат, в якому майже два роки томилися, очікуючи викупу гетьмани війська польського, був добре устаткований і не знали, знакомиті бранці, ні голоду, ні холоду. Та і волі їм не бракувало. У всякому разі, Калиновський не добрий контакт із світом через єзуїтів на Ерменема Але. Лише надто вже набридли колишні пшевудці речі посполитої один одному взаємна нехідь, і щоденні суперечки втомлювали їх більше, ніж неволя. Примітка. Пшевудці – провідники. А король… З викупом не квапився. Помітно постарів, ніби другий король Польщі, Микола Потоцький. Запали щоки, сиві вуса опустилися донизу, і скляно блищали великі очі, в яких каламутилася ненависть до всіх, кого могла відтворити пам'ять. Хмельницького він бачив тільки скорченим, у смертельних муках на палі. Інакше мислити про нього не міг. Усвідомлення того, що козацький гетьман отримав після зборва сорок тисяч реєстрового війська і три воєводства, що простягає він руку на Молдавію, а в Чигирині, приймає з дарами турецьких послів, приводила його в шаленство. І він кричав до Калиновського одутлого від безділля і доброї їжі. Дожилися, ваш мост, з хлопами, яких до послуху треба привчати тільки шаблею і нагайкою. Ясновельможний Круль підписує угоди. А втім, чого можна було сподіватися від Яна Казиміра, який навіть ой чисту мову не вважав своєю? А в ті роки, коли ми стенали козацькі гідрі голови на масловому ставу, він шпигував у Франції на користь Іспанії, з по борделях валявся і сьорбав тюремну юшку у французькій тюрмі. Колиновського дратувало кожне слово Потоцького. Він не міг йому донині простити, що той колись злегковажив Хмельницького і вислав на жовті води свого марнославного синка нагайками хлопів розганяти. Ловлячи вісті зі світу, Калиновський сушив собі голову, як би скористатися ситуацією, що склалася під Зборовом, і сторуватися врешті з ханом. Бачив, що можна, і тому сердився, що Потоцький не хоче думати, а воює самою лише жовчу з набагато сильнішим противником. Вацьпан забуває про те, що потім в Італії Ян Казимір вступив до ордену єзуїтів і повернувся в Польщу кардиналом. Кардинал в королівській родині то щось значить, добродзею, якщо